простіть, я втручаюся в вашу мову, додати тут, можливо, причина його дограничного самосуду, чи ні, вагається лікар. Вгадали, якраз так. Він на сповіді мені, як духівникові, давав зрозуміти. На старовинному прикладі. В нього неймовірна спрага очиститися, хоч і через саму смерть. Певно, додалася нестерпна гіркота від подрущеної зради, додатково теж ядучої. А що з нею самою? «Думаю, калічиться ж жалю і самодокорів про покинутого», – відповів Орсон. «Відчула адський плід від зради любови, найсвітлішої цінності відносин, зради особливо чорної при безлюбовних зв'язках, просто брудних. Тепер нерозумно і навіть цинічно зведено в слово «секс» одну з декількох найблагодатніших таємниць земного життя». На продовження його дано мужчині і жінці стати однією плоттю і однією вищою одиницею в чуттях, не висловимось відлих наспорідненості. Чудесна загадка в блаженні сімейного кола. І зрадлива зміна ложа тут переступна страшною катастрофою супроти такого дару з висот неба, для якого трудно знайти мову відповідну ласкавістю. Коротко кажучи, тут гнилий обвал однієї священих сторін земного раю, збереженої в душах. Руїна розростається на всі психічні сили, часом зближаючи до божевілля, ось як тут. Від зради в'їдається в істоту психічна нечисть. Дехто байдужі до неї, здатні швидко забути, навіть не помічають собі на нещастя в майбутньому, а часом люблять козирнути, як язвою, що рожево припудрена. Другі, як керсаль, ідуть до очищення вагонії через розбиту долю або через гірку дорогу каяття. Вірогідно, і нехай медицинникові мені дозволиться війти з вашим ключем до сусідніх дверей. Чи можна пояснити бідоту короля Ліра тим, що він зрадив голос своєї отцівської любові до Корделії і послухавсь поклику своєї гордості, звичний до лестощів? Роблю окремий висновок з вашого розбору. О, зовсім правдивий, приймаю. Так подіялося трагедією заради свого власного серця в його верховній правді. А знов питаю, чи дійсно всі жінки і всі чоловіки зраджують хоч один раз? Немає статистики. Як священник часто слухаю сповіді про гріх в тому роді, але все ж не від всіх, багато вірних. Відрадна відповідь. Обнадіює про кращий стан. А як вам здається, чи справді керсаль зрадила, щоб тільки помститися за його уявну зраду? Бо так думала, одурена підступцями. Спитавши, доктор досить довго дожидав на річ від примовклого співбесідника, хто зрештою заговорив невпевнено. Бачимо трагічні перекрути з подій. Вона вважала зраду Паладюка несвітськи жахливою, бо мала свій певний, але не дуже кріпкий, бездовір'я, погляд на вірність. Зате з повнотою осуду для уявної зради приятеля, як ницости, робиття любови. Не захотіла стерпіти цього від паладюка як образи і зневаги собі, і як обгидження для свого почуття. Помстилась око за оком, думала, буде перемога, виправданою з того, мерзостю чи принаймні окреслиться своя поразка через його віроломність. Навіть коли б Клепард і Чой сказали їй правду, то з її відплати на вирівнянні злому самолюбстві міг вирости тільки адський плід, трохи присолоджений зверху гріховною втіхою помсти. А при самообмані про нареченого і при відомості власної вини, бо стала сама причинницею смерти невинного, цей плід виріс як огненно-пекельний, для чесної натури, струївши її до божевільності. Сама щиро осудилася тим власним судом, при якому побачила Паладюка потворою. «Чи така погрозна модель, що платиться зрада за зраду, хоч би уявно, становить тривку рівновагу чи основу для шлюбів, як забезпечену?» – поцікавився лікар. «Тривку основу ви назвали? Ні, хитку, бо в ній постійна готовність до перелюбу на обох сторонах і, як наслідок, заведений здебільшого повільний розклад і відчужливість. Навіть при обопільній свідомості такого нахилу неминуча взаємна обпротивленість у кращих випадках прикрита